ופלשתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. ויצא איש הביניים ממחנות פלשתים, גוליית שמו, מגת, גובהו שש אמות בזארת, וכובע נחושת על ראשו, ושריון קשקשים הוא לבוש,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 אפת הקלעי הזה, ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה לאחיך. ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, ואת <אף> אחיך <אף> תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. ושאול והמה וכל איש <אף> ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלשתים.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 וינוסו מפניו, ויראו מאוד. ויאמר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה. והיה האיש אשר יכנו, יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלשתיה הלז והסיר חרפה מעל ישראל, כי מי הפלשתיה הערל הזה, כי חרף מערכות אלוהים חיים? ויאמר לו העם, כדבר כד הזה לאמור, כה יעשה לאיש אשר יכנו.